پیاد ولری د اقرأ اسلامی کسک مرکز دا کسخانی بازار شاعتا ہے بازار پی خور خار دا شمس الرحمن وحیدی دکار محمد اللہ <سؤال> نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا ما یهده اللہ فلا مضللہ و ما یضلل فلا حاذیلہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم والله ولي المؤمنين دا خبر مونږه شروع کړې وا چې د الله سبحانه و تعالی ذات او د هغه په صفاتو چې سړی ایمان راوړي نو دا هغه د بار رب العالمین دیر د لړونو درولې دي بشماره چه عاقلان و خلقو لا اغیط متوجه که دل پا کار دی ما دا اگه نو برناوالی دا دیرنا پا وجه با دا سبحانه و تعالی پا زاد بنی ایمان کینی راسق و مضبط بشی او دا اگه دا الو دا وجه نبا زرکی نور راش دا اگه دا وجه نبا دا اللہ پی جنگری ګللو تعظیم محبت برای شي انسان به کامیاب شي الله را زایش د کمنوی لپاره دا ترخیری چې سره مو توجه شي یو ځای کې خزانه وی دا خزانه لپاره انکه نکنیوی خلک زیغه نکي ګوري چې خزانه د ځان دا اورني کې دا کم لا لازم ورو جواهرات او مرجان او داشینچ روزی داریم ارڅرا د انشریستره دایي خاص ماهريني هغه ماهر لا چې هغه وویل دا غرچ دی په دې کې پلان کې پلان کې کاني پراتې او دې کې سره کې دی ملو ني چې دې کې جواهرات سره یاقوت دی مرجان دی په دې کې لال لي او دارن زبر جد په پلان پلان مخې نه قانونا خزاني زنام او رزای بس هغه چې اوس په لږ شاني خويري دیر قیمتي شي نه دره ګلاوش بس بیره وباسي او خرسي او بس دا يې د وجنا سم الله رشي بن لين د دوه لري ګو غاډي مسري او بس چرته دياله د دنیا کې مالدار د دنیا مزيواله دا غره دا د دینه کوم کتاب او سنت ذکر کړی قران او حديث دا چې سړی وګوري وی لټه راوي لټه دی سوچ به کوي کی فکر دې څه ناشنه خزاني ته ورسي چې هغه د الله د معرفت خزانه ده هغه د خپل خالق د پیژندګري خزانه ته ورسي و ما احلا هذه الخزانه دا خزانه څومره ښه ده و ما ارفعها قدر النودې قدر څومره شت او اجللها شان النودې شان څومره لوی ده نورې خزاني خاصو په مثال کې ذکر کومې شي خزانه خاصره کې ده او دې خزانه نه کې سره غافل پاتش محرم شتي نو ګټ تاوان یا وکاو دې لی, لی تاوان تا دا یا حسرتا علا ما فرت فی جنب الله ای افسوس د الله نه زنم خبر شوه ما الله مبارکی معصمر کوتای کړی دا دارماغه بیچاره کوي یا حسرتا علا ما فرت فی جنب نو دواجن دا خبره تاسو وړه تا معمولی ما خبرہ دیرا غٹا دا خو اگر کمنگا وارا خلکی کھو اللہ سبحانه و تعالی دا معرفت دا پارا دا پیجان گری ناشنا در اینجا دی پید عالم کی نو دو قرآن کریم دا آیت کریمہ ما پرون ماویو چل آگی که دری خبری ذکر کردوی یہ دا فرمال جو اما لکم ولی تاسو سوچ در دی چل اللہ بانی با ایمان نر آوڑی حال لاده چې رښتیا فرمایي چې قرآن موجود, نمت کی عقلی موجود دی منځ کې فرمایي عقل د موجود دی او په دی اول کې فرمایي چې ور رسول يدعوكم لتومنو بربکم محمد الرسول الله عليه السلام موجود دی او دا دعوت موجود نو دا دی نو د قرآن په تعلق تشریحه پهون بیان کړی چې ډېر نه او خواسي اشاره وا نن دې خبري وضاحت چې ور رسول يدوکند تحو محمد الرسول اللہ علیہ السلام یوخو هر حدیث دا دعوت الیلی ایمان دے اما صراحتا یا خوکار دعوت دے حدیث کی عزیز جتا سواللہ با ایمان دعوت ای. لا یوکمن آخد وکم یوکس نشی مومن کے دے ترسوچی پلانکیہ کاری نیکڑے لیسا بالمومن آخد صلی اللہ گوار مومن نے دے او منفع على كذا وكذا كان مؤمنا حق كذا ترچاو كريشتين مومن بي ندا د ایمان سريحي دعوت کدر رسول الله عز و جل دعوت د ایمان عمل وکيلا کا د ایمان ورسان غلا دا عمل چاو کد ایمان و من قام رمضان ایمان و احتسابا ما تقدم من ذنبي من صام رمضان ایمان و احتسابا ما تقدم من ذنبي من قام ليله القدر ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الترغيبات ورگی به ایمان دې کې صراحت نه کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام آغه هغه خبره ته دعوت ورکړي چې ګور دینه ځان و ساتي دا اسباب منافیل للایمان دي کدا کار چاوکو ایمان دې زی کدا کار یو ایمان دې ور ځای لګي د دعوت الاسباب المنافي للایمان نبی رسول دی تندې عجیب دعاو ور کړې چې دنا زمو سره نو کله د ایمان هپارښت ته دعوت ور ایمان حفاظت به څنګه نوکل نو کله نبی صلی الله دلالتن اشاره تن دعوت ایمان ته ور کړې ده دلالتن اشاره تن ښکار د ایمان لپس به کېنی خو جهادي سوري بس یابد الله د ذات یاداغد صفات یاداغد حقوق یاداغد بندګی نو دینه به باسی کله منظمه تعالی خبره درته کوي که چلو کا اوس دې وګوراو او به ذرا کاته دې وګوراو او ذشه ذرا کاته چنا يحدث فیهما نفسه وجزان سب کی خبر مکاوا نو الله وتا ته مخینی ټولګونه نه وبخي په دې کې ایمان ترس داواد د څنګه چې ذشه ذرا کاته چې اغا ته الله منی او غته به کې متوجی شئ او ذشه متوجی شئ چې بالکل فکر د اخو د خلل نشي صرف الله باندې ستانه نظر لګیږي نو ورته ایمان ته داو پرګه کوي نه هر حدیث کی دعوت الایمان هر حدیث ک ذکر ته دعوت ورګه دیګین دعوت ایمان ده دعوت ایمانی په جیوی شه ذکر چا وکړو نو چل بهوش سیدی ته که دعوت دی که روجی طریقہ کار عمل کوي دا د الله رب العالمین پرزاد باندې ایمان راول ته دعوت ده نه یو احادیس نبویات دا چې سره او سوچ او فکر سره وکي ست طریقې ونه ادب سره نو دا نذا انسان ایمان بالله جوړي د دې د وژن یو انصره دی امي یو عالم دی د دې د ایمان کې فرق دی هغه سه ایمانی جمالی دی او چا ته چې د احادیث النبوی او علم دی هغه سه ایمانی تفصیلی دی دا. دا خبرم په دین کې شته د اذمنه مو یقین پلارم دا خبرم په دین کې شته د اذمنه مو یقین پلارم او دې کړه د عمل په په خلاف د یوه عنصر چې یو د رسول الله ص ان ټول خبرې مننم او طیا دې نه دي نه د وای مننه کې به ضروري فرق یزاید یاس کی کیناز دې جنا والد کلاچې پوره او خو ورشل پاسانې باندې ورسید هیڅ مونلیدل او رسول دې جنا په ګاړي کې کی کیناستا او کوم کې طرف تکیناستا په دې لار روان دي خو هم ګورې او دې خو هم ګورې کلاچې پوره دوه مزل او کدا ټول لاري ولیدل او دا باغونه ولید دا لو دا شاهانی ولید دا درسره نو کال حکیم علمه په دې دواره کې فرق هم کراشي تا ور سره دا مرصیده په دشي کم شي نه ولید کوم مزي وکړه هغه و نه کړل دا د امید د ایمان او دا هغه عالم چې د ایمانی را دی وی دا د دا دا ایمان فرق هم ده کارزار کنه حدیث نبوی دا سبب د زیادت د ایمان دی چې سړی کله ګوري وای للی اوی لرا لقد كانت تجربة جاء الله تعالى ورسالة ديك داخل الله ست مقصودية دا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوبل نوعا شعر دا غسره اغاد الله دا وجود دليل لده اغاد اغاد قدرته وده حكمته وده عظمت دليل لده جلاله موجود ذات ده عظيم ده قوى ده قادر ده پير چ هغه ته لیکیدل معجزات الرسول صلى الله عليه واله وسلم د نبی رسول معجزات داسنه د الله د وجود د لري لاون د دې خبرې لیکو زه نبی رسول له د برکتم معجزات پر کړې شوی یو ته د لائل النبوة و د لائل النبوة او انت معجزات الرسول وای دلا نبوت نبوت اغای چې نویس د سمله پیغمبر شوی نو د مخکې نه داسې د موجودو چې دا به دله پیغمبر کی دا دلایل نب چې دا هم ډیرر زیدي او بیش رسول اللہ سم کرا اللہ نبی که نبیولا معجزات ورک دان دیا زید دا مجموع پر لس و نوعہ کرا گیردی لس نوعہ ہر نوعہ که دن نبیدی را پراد دیجد دینا مجموعہ زر معجزی جوڑیی زر او دا دلائل النبود چیو سمرگری کنو دری زر باتی جوڑیش دری زر دلائل النبود دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او معجزات الرسول اغاہ دا تاریخ پو کتابون کی د سیرت او د حدیث په کتابونو کې موجود دی درې زره دلائل د رسول الله ص ان په حقانيت باندې دلائل نبوت معنی دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم له مخکې نه خبرونه الله ور کړو ځکه چې دا عالمي پیغمبر ده د دوی د نړۍ نړیواله هدایت باندې کی نو هغه الله په مخکې نه دونه واضح کله کدن نور پښانت دونه واضحک څنګه یوه په خونی کتابونو کې ولیکل شو چې رسول تبعي نبی رازې اندي علي مسالم تعالی ډېر وېکهلېږي زباخره نبی رازې دا ډېر سپتنیو ته کړیو اذن او او زه هته تکړه وځونه چې ګویا کې دا هغه خلکو په ژوند کې د نبی رازهم د تصویر د نشته ګویا کې وته ګوري چاته کې د چا سپړ ډېر کېږي کنه چې د دغه رنگ کې د دغه سترګې د دغه پوزه ا دغه مخه دغه کې نه دغه ته ژوند کې تصویر راش لیکن دا قرآن کرازی اللذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التورات محمد الرسول اللہ ویلی کلشوئے دے دیو سر و دیو مندقی اگل را لکلشوئے پا تورات یجدونه لپس یوی او دیو تکیتاو گورا یجدونه مندقی رسول اللہ لرا مکتوب چی دا اغا شکل گویاکی پا تورات کی پوٹو جے داسے داسے ونوی علی چی یجدون نعتہو مندکی داغا سپت یجدون سپته سپتو لمندکی دس نوایی بلکه سنگوی یجدونه بعینه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تورات که موجود ده په انجیل که ولی داغت دون سپتون کلشیو چه گیا که در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصویر پا کتاب که پراد دون اللہ وزیع کدید کله کل چراغه او یهودین موجودو جوندیو ناغیو پی دس یقین راغه جدام پیغمبر ده څه الله مونته ویلي بالکل شکیم بګینه الله قران کې وايي کنا یعریفون کما یعریفون ابنا اوما دا څه پیده نه لګځه موږ جې پیده نه ابوبکره سلام وویل چې زما په خپل ذوي کې شک کړي شي زما د ښځې با بدکاری کړې وي او دا زما ذوي بځمان نه دي بل څه نه په پیدایي اوس به ماته نسب دي لکه محمد رسول الله ببارك زکه دا شک نشم کولای چې دا هغه سنت دی الله مونږ دایو داییا کینرا غلو کنا کومتی معمولی اعتراض دایو یا به را کرا کړه چره دا پیغمبر نه دراشي تورات کې دا كده دي ګر زموله به دا تورات خلکو بس خو دې یقیني معلومه وجود الله رسول او دایي صفته ده دا کوم شری به شک او ایمان در الله هغه برابر ده تورات مقایسه به کوله پنه ویره سلام ما یو یهودی هم ایمان یې راوله را دی وا رسول الله سم دا قرض ورکړیو نو واد یو څه کوي څه خالی خان الخليفه رض بر اعظم الخليفه د نورو د مشکرا کې زیارت ور زده کوي قرض میراکا نوی را سم چې تاسو الخليفه زو ده کړو نه تاسو ټول مټال کوي ګنه ابن عبدالمطلب دمن په ټلویزیون تیزی خبري و ټول مټال کوي په قرض کې ګور الحمدلله قرض درکوي چې نارایكي نوی را سم ته خندلیو اغان تیزی کوي ول او دوه څنګه یې مي صحابو ته وقار وګتې ته فرخواشتو به راوځي او کنه براوځي موږ تا وګورو ودلته ته سویل نه شې نبی دی کی زهیر وسلام په دې مره کې وای دا صبر د او اود سره حق ته ورده به د به په مسجد کې اود الله رسول الله نرمی کولا نو چې لکه ساطع شې ایمان راوړو او دایو لږه ما به د بی غرس تورات کې دا لیکلیو محمد رسول الله علیه و داس انسان دی چې کم انسان تامې جہالت کوي او سختی اوس راکړي نه الله زیده ایله حلم دے صبر نور دے دا و حلم ډېریږي صبر نه نه ډېری تا دا داګه می صاحیت د سې پته لاره یې سوسه بدخل اخلاقي کې نه نو اخلاق نور خې کې یوهانا بیر هغه د دیوګینه د ونیو او دا ساده وروه شرحه دونې راخو چې دوکره و چې یوه یو رسول ناس و زموږ پهلوان انسانو لیکن د سې تدی <سؤال> د دو دو دو رسول دوجنه نبی رسول الله مد دی فما شو له راوونه ته تیز را چاغیس تر وانه تدی در رسول الله مخ دی فراواله او کوم زوین انسان نو خه پرواوونه اوانه چې ملایکو ماوله ده چې د نبی رسول الله په دی ژوند دي تدی صادر سم سروش تاسی جوړواله کنده به وشه د صادر د زور دوجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ راواله او فضحه کاه توی خندري او هغه و ویل چې محمد مرلم من الله الذي عندك دا الله چې تاسو کوم مال لږه ما دراخه دا نو به دا سمته واخندل امر یو کې د لارې دا اوس کومنګه ورشرطا نن بده شویل چې ګور نزی په جن ځای کې په جن دا زړه سواندې تی معنی کې چې مولا امينه په جنې بيدبه دي علم تو ور استاد دی راکلته ګوره د پیسو د خطر اوس ما بده کې مشرکه شر نه پیاینه داشپالاس خبرې مومه تکړه وه او دمو دې څومره کې تاړه دې سي د رکم بده نه بده خلقی دا که ما به د دې خبرې لیکن د الله رسول عليه السلام سره هغه ته و خندلې او سیمه ته و نوي ده انویره سلام داسې پته یې نه غرض د دې پوښانو رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات دوه نواځه کړي شی چې يهودبا نو تورات به کتل او د تثبیق کتل چې دا شپاته موجود دي. پوخانو کتابونو کې الله پاک د دې پوره تفصیل کړو. د نړۍ د نبی سره سم د پیدایښت نه بادم د دې د لاله نبوت کار شيو. دلائل النبوة پوخانو کتابونو کې دا لیکل شوی دا په مخکې پیدایږي. او دا به بشي د پښان کیوی او مهاجرہ بتیبه مدینه منورې ته به هجرت کړي. أعود أغبى دابا دا دا سفة نبي في أيها النبي إنها صنك شاهدا وحرزا للأميين سميتك المتوكل ليس بفزن ولا غليز ولا صخاب في الأسفار ولا يجزي بالصيئة الصيئة ولكن يعفو ويصفح دابا دا دابا سفة نبي. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء با این یقول لا اله الا اللہ ویفتح به اعیناً عمی و آذاناً سمماً و قلوباً غلفاً سترگرن دیبا پی کلاویشی اغا غو گناچ اغا بندی اغا پی کلاوشی اغاز رونج بنبای ابتدب واجه کلاوشی و خلق بدا لا اله الا اللہ و علاش او دا اغا با در خاک لکی او کسی پتونے بوی او اللہ رب عزت اغلا نور امدیسی پتونے ورکڑی پوکانو کی تابونے داغه صفات بهنول مغرز نه دی کنه ډینس په تو نه دی هغه نو الله سبحانه وتعالى یو غدی کړي وبن چې نبی رسول الله سلام کله پیدا کېده په هغه وخت کې د مور نه وې روانه وختاله هغه چې کله پیدا کېده روانه ته اوسه ده دا څنګه چې د دې بکور کې راوږي د شره اوس هغه به هغه درد نمند کاوه کم چې حامله خې مند گئی او دارنگا عیسالسان پی زیر ورکڑه جزمان روسته و نبیره روانده امین بادی اسمو احمد ده او برازی داد آگه نکیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل پیداش مکم کرمی کیو دا عرب آدد داشت دا مشومان به دی باندو تخل کو دلالا باندو علا برال دا دی به نبی وړل دلال پیدی یو فید داوی چې کومه خزه مرزیه اته ماشينه ورکې کنه دیسه د خاون نزدې نزدې کېدوی چې دای پیسې خراب شي د جیمه پوجا پا باندې پای خرابې نو چې ماشينه دا پای کې له اوپرنه د صحت خرابې نو د دې د وژنه باندې او ته ویلېګل د لپاره چې د اغه زنانو ولته ورکی چې دای دا پیسې پهاوي بل هویزه درجه دې باندې د تلا شال تعریبي به خزه دای عربی زکاوله دا لپاره عربيصه پاور بل عربی کې مزبتي غوړي څنګه ګرځي د ګرځې کنه بدن مزبتي په نسبت د قانونو ځکار کې ګرځې نه بدن باندې مزبت نه وي د دې مختلفو په دندو لپاره ورکونه عرب د ښه لکران د مکرمین او مشهمن یوول له کال محمد رسول الله صلی الله علیه وله ور دا یتیم دی لاره نشته په سیباسو کران کې ته مونږ یې وی وسو په نو حلیمه سعدیه چې مشومن به جوابځو پیدا وتنه شنه مجبورانه نبره سم یوړه چرته دا به وې وسه م سره غېدې دوننه د تیم دی خو پلا رانه ستو جوابیش ني دې تا حقا ما ځان څه وې ور او هغه اوخته دې او ډېر ټپو کمزورې و دا غته طرفه نشراتله دې طرفه دې تیز روانه هغه اوخه چې پهې نکونه پهیشو راغلل هغه غړي به ځ چې دا یو په پګینو هغه ډېر مسيدارا شونه نږ دغه په دې ماشین کې صبر وکستل نو کور کې الله ډیر برکات او خیرونه راوې دې په تاولګه ده به البته چې لکشن یو د دې کولو تیر شول رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځو کال شو نو به په ځملاي کرال او هغه په ډیره سره ولې په ذکرونه ونیو په پریښنه ولاوګه د شینې له سریګو تر هغه زيره نا پکورې دا ټول مراق قلبته نیو له وشکاوه اګه کوم پاینګه ټوټه وایې ویناو د زړه سره خوا کې چې کوم ټوټه ده د شیطان حسابې تل لري کړه اوبې ته وګندله پریشان دا وه نشوې اې نبی رسول الله هم دوزله پریشان شوې دی واه یو ځکهله معراج سره تاسو په پریشان شوې حقیقتا پریشان شو دا پریشان نه مدرایو ته نه معلوم کړی ډاکټرانو څو انسان هوښ کو بیت وګندل جوړي اپ معجزابانه دا پاسبابونه مشو من منډه که حلیمې دې دلته څو کسان دی دوه او اوسطا ځی چې کوم لا په ملک ایو منډه باندې چلار چوي کتنه دلته ولاړو او په ټولو به تا غند دی وو زه شر شو د څه م تغير ویریدلو الکوشن بیا غره اولګه دا فرېست واپس کړه هغه ته اترته بیت واپس کابل طالب ته د څنګه لګ دې سوګې منني کې به وران وواړي رسول الله صلی الله دغه دلائل النبوه دغه راشه چې ګوره سينو په ازمانه کې ښکول او به د ګندل دا راو څر تنو او د صداکارو څخه ګول لیداو ان چې ماریږه ما بلی دا چې د دېنه د از ښکیدل تر دېجه دا ګندل شی وي به ته تاسو ته ښکیدل او رسول الله صلی الله علیه وسلم همو دا یې نه کاوه نو دان د نبی سره سم د نبوت یو دلیل من دلائل النبوه به ۳ او ته بوتو شانت د لاس دوره سو تقریبا تجارت لاضل نو پندار همیشه تدله نو ورېځو په دښوریا کېدلې ګورې او ورېځو ورواناو ابو حيره الراهب دا د شام ندي خو یوزيګه اوسېده بو حيره نه مې حدیث کې داوا کوي راځي اگر هغه دیوبه محمد تریزل راته ریزله نو اوس تسیل ته پاد نه کاوه نه په دې پر باندې دی یوزيګه دموکره د قریش ندي بو حيره راهب ته ویل چې تاسو دعوت کوه ایا ارانځي د څنګه وسه په ریبهه مونږه یې غږ نه کی دعوت یو له مو تا ما ټول کسان ورل نبی دا سحابه می دا غته و دراو وکاون زته وکاون سراوه زګاله کې وغه نبی دې کی به هرا وره جماعت چا لپاره دعوت کړه سره ته څنګه مقصودی هغه سره ځان سراول راوست سره نو یوونی ځلاندې دی نو تاسو نو دا ټول <سؤال> خلاص <سؤال> شوې ته نه سنې به زاند چې نړ توجہ لري. که څه هم لږ چا په تلته پدونه نه کاوه. نو په دې کې د یوونی نه د سورا ټول لاندې <سؤال> به سامان ودرېده. او د انه خپل مرته پاتیش. نو بوخیران خپل کتاب زته او ما تاسو ته داوه په دې و چې تاسو چې کله په کندور او وړلې ده ما قتل. هغه وني او کانو دې سړي د سجده و دا دا او دا سیدن کي په غرض الله نه او په غرض پیغمبر نه نبي ته سجده کوي الله نو دغه توېری دي جماعات د چن انبيات سجده کولی شي انبيي علی مسالم سلام دا شرک نه ده دا الله په امر باندې د سجده کوي تعظیمی سجده ده دا کړه رسول الله سنتو خواناتو سجدي کړي دی ونو تکړي دي دا سجدي حدیثو کې ډېر ذکر دي او تاسو ګورئ رسول دغه وي په دبا باندې مایلش د دغ پروان څوګ دي ابو طالب یزیم پرزوته سوال کومه جدان سره به ته واپس او پشان يهود دیوګه د هانه خبر شو وجني زګه يهود چې ډېر رانکاري يهودان شريان خليګ دي دا وجني دی. دل او دامه بوله هغه د هغه نشته را واپس چې دا خبره بده نه کی نه رسول الله صلی الله عليه وسلم را واپس یو کس یو سبل مرګ راي او دلاره واپس ندام من دلائل النبوة د رسول الله صلی الله عليه وسلم د دليل نبی رسول یو کان غبا <زبالا> نه به شیانو په ما وبسلامونه جوړ کانی وراسه خبرې کولې نو دا هغه ده نه بوت دلیل نو کینی کنه حضرت صلی الله علیه وسلم دنه بوت نو ډېر عجیب عجیب نه شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو لیدلې وي د مخه نه خرجې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر د لا ال النبوته قام لنبوته دې د نبوت نه محکم محکم وقا دونه ال التفات نکاو اصلا با خیسته که از تقوبونی لیدون شروع که پا داخل زمانه که با غیر خیران تلار علتناشت دری کال علتناشت چاوه او تدونه نه کتل ولی عبادت گزار زن لعبادت کی لگه نو دسی عبیدان اولی بکدامی با اللہ سبحانه و تعالی و لنبوت ورکن ناشنا معجزی و لورکن معجزات معجزات با این طوای معجزمانه دارا عجزه کون کشه غیر لره دشي خبري راوندلې چې نور umat دغه عاجز ش دایې پریشان ته را هغه شینې شراوللې دزر معجزې یې دني بي رسولم چې مشرکان به ستر بلی دلی او صحابو بوله د صحابو دوي نو صحابوی منډې رو چدز من نا ولی زګایو معجزات به ستر بلی دلی همنګ اوریدلې صرف لصل خبر کلمایانه کې به ستر بلی دلی او اوریدلې صحابه به د دې چې پریشاني ونترا له زر د رسول الله معجزه بخاره شونه د ایمان خو زیاته چې پریشانی پرشان باله په دیبی کې لشانې پرشاني دا را له چې کمزور نو د سرسلام دهسې کمزوری شرتونو مشران ل او چې زخ د دابم دله دررو زخ دام در دررو ل شرتونول کمزوری کمزوری شنته نو سح بډر خپو به دیبانې او عمر دا به کې په کارو چې دا شرتونو ولې نوسم لګي په کې د نوبی سا درې مجزې ه شو ده د د پااره چې ایمان سطح د صحبو خرابان شي درې مجز د نوسم کاره شل. نو معجزات الرسول ایمان ډېر شي چې دی نو در せ الله زمه یې ډېره چا وسه موجوده د قیامت په دی چې پر ومن چې ټول انسانان عاجز شه د د سیمعجز الله وره عرب او ټول تعجذش در نبي رسالت الله د سیمعجز اور کچي لازمي بوو کی كيفه ده نو هغه بو دونه په دې په پلدښ کې وی لاښي کې کې هو د او چې نه به شان روان شي و بې روانې شو دینه صحابه tia کسانو په مجلس کې اود شي په او بل مقام کې دریسه کسان او کسانو اود شي په او کې دی خو ګورې او نه وایې د شاول دریسونه کسانو وی. هي ویار په تاسو مجلس کې موږ اچو او لو كننه 100000 کمن یو له کسانو یې انده روبه موږ یې دله رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ښه راشه عام ډیر ښه ویل ته صحابو هم نو به کژته کېنه استل بوخاري کې روایت راځي او دا کا سبد څه و چې دا یې موږ ډوره په خل له وګه تان بت و الله سبحان الله سبحان الله مو به ورېدل حضرت ابي مسعوده حديث دې موږ ته تسبيح و الله ورېدل مخامخ وروړي ذکر کاو دا الله ذکر وکولږي وو د نبی سره مې چې سواله دا موجوده نبی سره سم کارې شوی نشنا very very be معجزه دی رسول الله داغه معجزات نه چې موږ تاسو په سترګو ویناو دا, دا دی چې هغه اخبار بل غو ور دی دا څېر خبرونه ور کړې دي چې هغه موجود شي وي سمګلې دي دي او سبدي زمانه کې موجود دي او ستیاشي او صبرایزي نو ویل زادوسان د شرایط الساعه دراتني کې زماني احوال بیان کړی دي هغه شان دي شوی دی دا فرمایلی دی چې دوډله به زما د مسلمانانو نه او داوی به جګړه واقع کیږي او بیا به الله رب زدح حسین دا حسن رضی الله عنه پوجدا ایسل هراویلی دا هغه زمانه چې رسول الله وفات دا معاویره دا علی زنه جګړه شوډه راغله چې دو جماعتونو د مسلمانانو جګړه واسم جنګیو او پاره کې علی ابن طالب رضی الله عنه به وفات شوې ده حسن ابن علی به امیر خلیفش حسن ابن علی رضی الله عنه ویل چې مسلمانان نشه مواجله ده او معاویره زنه چې را شوډه بشیدو خو خلزه بګنیما حج محمد <سؤال> سنانونه ونه وایې د مندلاز نلازو جنډ د رسول الله <سؤال> پيشنګي بالکل لښينه شوه پيشوله څنګه چې خبري ورکا قښانه وشو د دې معجزه واي کنده مخینه خبر ورکول اوونه شریواتې کېدل کتاب په ستر بریده لشي خبري دي تاریخ په دې باندې کلک غواړې شبله شکه به شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم پیارا فرمایلی خپل بيبنوسه د سنات کې پتاغ چې وایو چ هغه په عراق ته زی او خو هغه لا کې تبور سي يو د شپې برواني او پاري مانه بد دغه له کی سپیرا پی چې پناره کله تیریږي نه سپیو وسره اوږی غاپی مابز دا, دا خبره سره وکړاله خبره ختم شو په دیګه عیشه جانا زمانه چکه لرا له د علي نبی تاريب دور نو د عیش خلافو د علي زہنا سره فدې چې د عثمان رضی الله عنه نالی او د عاشوره د ناسم ډیر مرګ لري ولالو نو اېدا صحابه و چې ترا شایر اخته چې د رسول الله ص ان بيو د مؤمنانو موي خلک په تارا جمع کی نو ځکه لاروان چې د اول نطر لنی نه کید خو به مجبور کړ مرګ ورو نه لاله مشر خزوالا غزمانه کې او یا کال تر رسیدنه نو یو خلک چې دغه علاقے تورثه ده اب تورثه ده نو د سپیس پور په واره دلہ نو له دې تاسو کې چې با دا کومه لا قاعده نه یو حو ابدې چا ته چې دا حو ابد لا اده ناغي سخت خپه شونه چې رسول الله څنګه د پیغمبر اکړو چې تاسو کې وي عثمان بیبي وغه باندې بد سپیغه په دې سو واقع باندې راځي او ځکه دې چې نو واپس کې مو واپس ځم مزه بیت مدینې نو مرغور او څویرې جناوس مو واپس کې ووځم را غلې ول تبه را او مسلمان دا په تعالې یمشي او دا خلافت اسلامی به سري او دا نه اهل خلجې دا به دا خلافت نه لري ګو په دینه باندې بوتله او ديګه پس ګناه نشي چې اپ کې دا نبی رسلهم پیشن گوئی ورکړله چې وسنانو بیسمو اپ کې وبسبه غافره دغه څنګه دی چې دا ګناه دی نه راواده د ته بیان کړل مګر سه بوتله مجبورانه نو ګو دا رسول الله هم پیشن گوئی چې کوم یاد کړو هغه شنې واکشه لدا دا دلیل د حقانیت او درشتن والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگوی ورکڑه وا چی دلتی او سڑای ده ذلخوی سرا این نمین دده انزوی زعه هازا د دی سڑی پشان تخلق بوی د د د د د د د نسل توایی د د د نسل نا یعنی د د د پشان تما د د د پشان تما نا د د د د پشان تخلق با پیداش چا قرآن من جن بوغ دوغ د کوي روجي بډیر نیس تاسو بخپل نبلونه دایده نبلونه سپک غنه روجي دایده روج سپک غنه خو مبتدی عین بی عقیدی به ورانی وی اهله بدعوی او قران بل وی لا جاو، لا یوځای زہ حناجر هون مرینه کتن دی لري اته مې نه کوزی دا خواریځ صفات منکه مراغله د ولعیا رسول الله دته او صاحب دا قران دنه د دن زیړه دن دن نه کوزی دل دنه رزګ په دی کی وی الله دې منو صاحب خاصه د زړه قصت مطالع خبرې مو وکړل نو دا پیشن وی ورکړی چې د څه څنګه پیدا کی او نږدې زمانه کې پیدا کی او د اړیو سره به قتال کوي هغه څوک چې او ناب الحقد حق ته ډیر نږدې دي هغه خلک وو قتال کوي او د دې خوارجو به یو مشر چې تور, تو، تور مخ به تور مخې او دا یو نظم به د څه پر زنانه د سینې په شان ته غنداره دغه په لاسونه باندې ورته ولالې دونه دا به انفوی چې له ګذارته شر دې سره شر دې سره نه دا راغره علی بن ابی طالب چې کله خوارج پیدا شوه په عراق کې حرام راغله او علی زه ته کاتره یو ځای کاه فلم الله ازنه مسلمانانو چې موږ ډزرګانی موږ نه به موږ د کوه نپلو نورو دیو دا لیکن زمرا قرآن باندې تلاوت به مې عزت کاوه ادوینه د الله ډیرنه جوړې دي د مخ باندې به د غره روانه تاسو وکړئ د زینې تور اورېدلې د ډیرو جاران دونه بزرګان هم لیکن د الله رسول فرمای هم شر الخلق والخلیقه د الله په ټول مخلوق نه کار بندګان دغری د هدیث ډیر د عبرت او د عبرت او د عبرت حدیث کې تاسو ته لګوي کا تلوا د هدیث موندا دا وای چې ډیر ذکر لا یا ډیر نبلونو یا ډیر رجول یا ډیر جړاګان لټبار نشته چې عقیده دې زبدات وها چه <كش> بدهتیوی که مبتدعوی نظریه دی خراب نظریه کته تا ارسون جراغانی که و دعاگانی که او ارسون نپلونی که در اللہ پا دربار که ورد تا مقبول بندنی هم شر الخلق والخلیقا په انسانان په حیوانات طور که در ناکار بندگاندی او که دا چه امرکل در دیر ناکار دي دی او که دید اللہ سرک مرشده و چت شهید دین بیده سام فرمایی هم شر الخلق او الخليقه او لا يزالون يخرجون ده بحر زمانه کې کی پیداکيږي نو به رسام فرمایي تخوارج دي دوځه نتاسوبه کړه تعجب وکړه ایرانیان شي دي کنه دا چې د راجر نشه دونه جوړي او دا شي مديني منوري تلان شي تیجن لیدلي او دې بقیته نشي دا وقیره مقبره شیدل دا چې جوړ دا خیزون جوړي شړی جوړي داو خیبره ماټ شایزان دا پکاشي چې دا سخت دي دغه جنازې راځي او <الدخلت> داخلي چې د وګړو نه غلتي عقیدې ده دونه جاړي دغه هوځه چې دا, دا اهل بدع و زلال چوي چې شو ګمراهاني الله په دې باندې هغه بابر اکلاوي تقبلینا او سپرا اکلاوي یو روایت کې مې د دې سند به څنګه الله تفا ته ده وای چې څنګه په اسلام کې بدعت کله پیدا کیګا نو سوچ په دین کې پیدا کیا نظریه خراب شي عقیده نو القی علیه البکا والخشوع او خوشور نصیبش او یو جنات را کولا وځي جنډر او درعاجز وي هم موږ کارو مقتدي وې دا مقتديین معنی را کولوي د دا, دا, دا مطلب مینه چې دا موږ په چا سنت اهل حق وې دا صفات به موږ کنهې دا خاصره د مؤمنانو صفات ده لیکن سره د بدعت نه چې دا صفات په چا کیو نه الله تعالی قبول مطلب دا لري نو مؤمن خو به د د الله نباګيري کیو جوړې بم خوښوبم پکې وي لیکن د بدعت نمازان سره غرض دا دی مقصد را نه پاتېش رسول الله صلی الله علیه و سلم دا پیشنوی ورکړی و چې دا اهله بدعام پیدا کی د ناکاره خلک عادله زانه زمانہ چرال دی په خلاف چې ودرزل 200 جنگ شروع وکړ جنگ یې شروع سمې ملکل هر وراله تا کې وایل علي نبی طالب امر وکړه چې د دې وغو مشروغ وره چې رسول الله څنګه پیشنوی ورکړ هغه وغوړي چاشته که نه ستدي چې مرګ ورو وکاته اگر ترنګ یې سره هغه دونه پلاس باندې چې د سنی د زنانه په مقدار باندې واخ واغ په کې ملاونش نو علي له زانو لري خپش او دا یې فرمایي والله ما کذبته ولا کذبت قسمت بالله کما دروغ ویلی او یما ته دروغ ویلای شی محمد رسول الله حضره نوای او زم دروغ نه مزه کې چې د حدیث ما دا غن اوریدلې او دا روایت نه دا مې میږي چې داخلك به زمو پلاس باندې وځل کېږي ورشي دی وګورې دا خبره تاسو د څه باندې وګوره نو کله چې مرګي لاندې وی کا تاسو په مړو کې پروت لاندې نور نوې به د پاسو داتې لاندې پروت په مکه سپد باندې ابو سید قدوري وای چې کوم رسول الله بیان کړ تور مخیو عدالت نشو ولاو کا تاسو تدردره د الله سي د سره پیدا دونه وړټه وه په ولاړه نو کله چې داوا کوي علي رضا وني دلنه هغه څخښالش سجده شکر باندې الله تعالی ته پریوا ته د شکر یو کچکدې چې الله زوم خلاص مسلمانان نه دی وجلی مؤمنان نه دی وجلی کدی چې زوم خلاص یې خوارج مرکلل هغه خوارج رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتال امر کړل نو شکر یې ویستو سجده شکر الله ته وکړه صداخه کار ده اوه مرګره شویاله او کچرتا د دې د قتل پرزیدو د ته بیان کما چې کما د نبی رسول الله ورېدلې نو تاسو به خراب شي منځونه په پریده به مونځونه او عامه نیکه مونږه چا سم جنته نه نڅه دا کار نه کوي هغه په ځیرته ټول اجمالانه بیان چې به بتاسو عامه نیکه مونږه پریده کچته تاسو ته بیان کومه راځي چې د الله رسول پیشن غوي و چې دسه خوارج به پیدا کی او هغره حق باندې ځګړک یو مشر به داویو دسه رنگ به او دسه وګخو یو داسیو داس او موږ راځنه و چې دا راپېشنګوي او داش پېشنګو نه حدیث کې دا سړی سابین نه اخو یو وخت چرتره ترجمه کی فرمایيږي چې قیامت باندې راځي تر چې د حجاز دزمکې نه به یو ور چا ور. ور بدون او چت ختلوي وريزي طرف ته رواني چې شام الاقه کې بصره ایه علاقه ده حتا تظیق التظیئه اعناق الابل ببصرا. دا ور برنای کی عناق ال ابیل لرا دوه خان بخارشی په بصرا علاقه کې نشفه در اصل ناسم پېښندوی ورکړی داور بیره هو تا او مشهور تاریخي دا غباش په گمه صدې کرا وته وي مدینه منوره کې مدینه منوره کې ځکه چې ځی طالبان ان ته بونس بلان راځي تا چا ور چا کمز نه راوته یو خپل له هغه کانه اوسمږي دی چې دی ور را وست پای خلک روانو دستی او دون او چلشی و براوریزی طرف چې شام که داگیر هناخ کارا که دلا دا شام او دا مدنی منوری پا مابین که دیر مزل ده تقریبا تسا و نه سو کلومیتر لارباوی دون او لرزه ده تبوک پاری و سو کلومیتر ده و شام دمشق و بسرا پاری بدیلوی لگه دیده تقریبا کراچی یا ملتان وگره اغزیخ کارش دون رنوا او الله رب عزت اندسه له جول په دې خلک روانو مدینه تاسو روانو مخاله کو دې سخوی دې نن تر دې چې پدداګه واقع کې وې ټوله رامنډ کړل ترال زګره مزید زیاده خلاصې دې کنه دې مصیبت په وقفت کې استلا شرابې نه کویان غار او فزکانو الله توبہ غارش او مزنه وایي کې بازارایگانش ځکه دا وره قربته روانو نو د دېته توبې د زارې د وژنہ الله سبحانه و تعالی داسې وکړو چې راوري دې دې نه په بل طرف روان شي نو د دېته چور بل طرف روان شي نو خوشاله شې چنکه خدای الله پیغمبرنا علی او د اړدی بی رسول د ور دمس د دم به والو بیس صلی الله خپل قدرت باندې دا د رسول الله صاحب پیشن گوئی و چې اور بره وزي شپږ سو کال د خبر رشته شو اود نبی رسول الله چې د قیامت کم پیشن گوئی ور و ورکړي چې دا به او دا به کی علامات صغرا او کبری بیان کړي علامات صغرا تقریبا ټول موجود شي وي او کبرا علامات اغله نه دی من په د منور رساله مخکلي کړو علامات قیامت بنوم باندې فقطو کې نو د قیامت علامات په ځزبه کې زیاته لمړیار ځان باندې مشحات علامات اول جلو دیم ټول راځمای انور حدیثو کتابونه نو کما دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهندي ورکه ده نه اکواکید نه غښانته لکه څنګه چې هغه ویلي دا غښانه واقع د مثال په تور اټول ځینې شي لږه یودانه ذيروس انفرمات قامات بندر ازید تردی چی حتا تعود ارض العرب مروجاً وانهارا چید عرب زمکه کی او نهرن او او مخ کی دا دیر وچالا د زمزمو بابو کی ملاویدن نهر او داوس دا وی لشل کال او شلو دیرسته پوره چید عرب مروجاً وانهارن جولاشلا داسی بنبی پاگی کیو دی نورونه بګه بیګي او په مکه مکه رمکه خپل خاور چدنای چې سم دغه کیده بوټي نکې نه دیوله د بهرنه خاور راوړلې د بهراله قونه خزمکینه خاور راوړلې او په اوی کې د بوټي وکړلو چې مونږه به جوړ شي دارشدی کور مکه ته سم چمند ده د مالدار خلکو ګولونه بګه ولاړی دا څخله آزادن به سم زمانه کې نو مدینه منوره کېم ده شي په دې نور هجاز په نور علاقه کې عمروج جنانهارن پیدا شول اته نووس نږدې زمانه وشل ډېر چا پیشن دی ورکر چې دشي بکیږي اقشا نیول شو نو دا قیامت جاری وباتاس په ماکه کې وی نه په ماکه کې جاری وبوس نه د لکه روانې وب هم سره روانې دا پیشن دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکللا چې نبی صلی الله علیه وسلم دا پیشن وی څومره رښتینه ده ګایې چې موږ د دې زمانه خبر ورکړي قریبا قریبدا چې پتاشبای دا, دا العمم المتحدہ د جمهورینو یویاکه اخستره العممو قریبدا چې عیبا یو بل ته دعوت ورکي وعلیکم پتاشبانه بارایش العمم شته د عربه تالو العمم المتحدو وای کنه زمونږ غانان ته مدلې متحدو وای او دا پاکستان یو بل اطلاق عیبانی کوي بین الاقوامي او بین الاقوامي برادریو ته دی وای غیر مشرف ته برادری وای د مونږ وای دی کافیر ته رونه غرض د الله رسول یو شي قریب دا چې دا الامم المتحدہ چې اتحاد به یو کې پتا شو باندې بار روانش ایوبل ته بدعوت ورکې کما تدعل اکلته اله قصعته ها لکه طالبان چې څنګه کاسې ته یو بل ته بدعوت ورکې راځي ډوړې تیار اده تاسو کله دې کاسې نه ریدي لسته چې دې کاسه نورځو تنه یې غواړي چې بشاو ورځي صحیح ده کانس دا کنه راکړه فرانسې دې مسلمانانو باندې نه لکه ما ته ډوړې ویني شای ورځي ۲۵ بچان دي د مسلمانانو جزان توای او کاکرانه بالکل سترګنه شوی یو دم په کار دغه ته ته خو زی بس هغه سر کته ای ابل ته ګوته خو زی هغه ایز په کې نیمه هغه د شوی ابل و زه د سره ګره مرګره امه ما سره هیڅ مسلمان به سونه عمر رداننه په مغرب کې کافری ریدل یو فقیر شړیو جامو ته به په وندنه په پروت او خلک به دې دل ایمان پکې نو د دې ډول د الله رسول فرمای شي د ذکر له تاسو یا رسول الله مونږ باندې قال انتم كثير تزبا عرباو کسانې سره کوز د یو عرب نه زید مسلمانان مخه حساب شوې چې بینځ عرب انسانان دنیا ګوزي یو عرب پکې مسلمانان یو عرب اوس به د عربونو په څیر شي دو یو عرب هغه کې مسلمانان نو وسطا دون بډېر دي ولیکن مګ کا غوسه سي د څه بیل کده سیلاب ناخښه چي د دې پشنتبش اوس به یې نو سم انسان بدر کینی سم ساړ ته سر چا بدر کینی وینول کواسمن خښون کیاس بنصر رسول عليه السلام خشایي لکه هغه سیلاب چې خښه کړه را دا راشن شي نه ابن مرض بطاش کی پیدا شي ولا يقذفن في قلوبكم الوهن وابقوا لچ صحاب الله وهم ستوي وي وهم دشي نه توي حب دنيو کرایته موت د دنیا سره مینه د پیسو د مال شهواته بنګلو ګاړو موټرو سره دیسره محبت ځکه یقین کمزوري شي کنه په اخرت یقین کمزوري شي دنیا سره سړینه ډېری اخرت باندې یقین د سړې ډېری چې د خوښیات کم تشه د دنیا سره د سړې محبت کم هي کرایته مو نه ببرګ بدګا د مرګ نه بيريږي چاله که بس امه کې براشه بهونه برا گذار کې به بچکه دین نبی دیږي داسمن زمان د دی دې زمانی خبر مې بیره سم رسول الله په دې منبر مې ست دی په دې مهرباني کې نه سمته دا خبره کوي د شي مثال دی حدیث کله نه د شي دا حدیث خپل اقاره کی وای ان ک اوس من نبی را سم دا حدیث وای دمر یقیني حدیث دا بس اورونه کې واچولېش اته چې شوې د من سره لا يغفر لنا الله چا چې ظلم نکي داسمن د دا ګنامو د وجنه چي الله چې سزا بنده ورقي داداغه ګنازه دا اب غرض نبی الرسول <سؤال> <سؤال> پیغمبر کو یو ورکړی دا چې دا چې بکی به عام شې دا ویل <سؤال> جہالت <سؤال> کم شي علم څنګه کمیږي وقته علما بم لري چې کله د مملکېږي وس کم دي دا شغل رسولان تي مې بشنه علم کم یو دي امام محمد بشنه ملا کم اوس په دې کې چې هغه او دا کټ کټه مشهوره نشته علما چې سن د انبیانو علیه السلام بشنه کار بیا کوي په امت کې هغه علما اوس کم دي ا کوم چې مله یا د یو کلی یا د جماعت یا د له څو کسر مو لاوی سره نو علما بو تاسو نه ختم شي زناګان به ډیر شي شرابونه به نشي مواد او څون ډیر دا بس کې دا ډیر شي بهای به عام شي د ټول په جهان د الله رسول عليه الصلوات والسلام ور دي او دا ټول د شین شوی دی دي نه دا معجزات رسول دا, دا رسول واسه معجزې دین او څنګه معلومیږي په دې طریقه چې اوس نړۍ دا خبرونه ورکه یي او هغه سره دا غیب اعلان نشتا او نه داسو معلومه ونی شي په کې دغه یو اوس نړۍ درس صحیح شی او جادوګر شی او ارسون په یو سري په دغه زمانی د کالو د دوه د لاسو د شلو د زرو کالو خبرونه دی ورکه یو غد رشتنیکی کی دی هغه څنګه چې وای هغه شایند کی نه دا نشي چې ده لای مگر الله چې نه لې مگر د الله طاقت دی د محمد رسول الله رشتنواله دا د رین چې الله رشتنې ذات دی دنه بیر انسان د ایشنو وایي او نه خبره په قرآن کې دام بیان کړه چله دوی ورکه ده د پسې دختداس ما رسول لريشتني الله کوي ځکه څه مې دالته کې بیان کوم الله چې کوي ورکه د ځکه یو شهادت بالبیان الله کوي ورکه بیان کړه داس رسول د حق دی وې منه قرآن کې دی راځي ته نې کې دین نمبر شهادت الله چې د بیتای ونصر او دارنګ وتذلیل الاعدا الله رب عز وجل د پیغمبر تایید کوي مدد وسره کوي او دشمنانو له سړې د کوي او د لغله باور کوي دا د الله شاهد دی کنه دا د الله یو کس دی هغه دمو او کړه او زنه بیمه او الله دسی مضبوطی او مضبوطی او مرګی جوړه پیدا کوي دشمنانو له وجنی او هلاکی او تباقي او دا خبر و چتی او چتی او خمو خالبین ډیر موجود دي هغه کمزوری کوي دا په چتی خدا دلیل وزدي خبر چدا الله حق رسول له دل دا دلیل محکم او تا اید نصر من جانب الله لرسوله عليه الصلاه والسلام دا الله غوید دغه رسل نش محمد رسول الله رښتینی شو نو ذکرشته کوم ځای نه راایه دا د خبرونه شهرشته نکړې یو طاقت یو علم یو حکمت چې هغه بره موجود ده اغه علم او حکمت او طاقت د چا ده هغه موږ دا ومنه دا تاسو موږ په خل باندې اغه کوم زه د رب العالمین دی اغه الله دی اغه د اسمان او زمکه پیدا کوم کیده اغه د قرآن علی بن کیده اغه د احادیث د محمد رسول الله د خپل نری استن کیده اغه دا ویلی چې شوایا حضراتم زمانی خبرونه بیان کا نبی رساله په وحی باندې بیان کړی دی اغه ذات حق د زکه د محمد رسول الله معجزه حقیقی د معجزات رسول چې څوک متالیه کوي داغه به ایمان بالرسول او ایمان بالله بڑي دی د دې د معجزات کتابونه اگر متادیا کول او کی فکر کول زمونږ رسول داسې معجزہ وو دا دا دا سبب د زیاده پر ایمانم او سبب دو تر تجدد ایمانم کا سبب دو حدوث ایمان د چې ایمان تاکي پیدا کای ایمان تازه تازگی ایمان کې د نړۍ واره پیدا کای په دې دلیل باندې حسنا څه پوه شو ان انشاء تعالی دا زمونږ د الله د وجود دلیل دی الله سبحانه وتعالى دې پر خبرو ومنځین هم کله چې حضرت کله کې اونته کی و بالله تعالی توفیق صلی الله علیه و سلم نبینا محمد و علیه و اجمعین